Eta momentuko dit dugune mankizuna grabatzen duguna ez dugu eginen eta antolatu dugu teletrabai moduan bakutsabede txitik adidara ganean. Azte untako, azteko, ne horreza joiten kanpora, reportaia egitera edo edo dien Usaiako programazioa Ushaiako programmazioa belaz ez zuzue mantentzen? Asteuntan ezta laketarik, zenta diaranik egin akziden, eta alduden astetiko iti programazio bedezibat eginen da ditugun artziboekin. Langileak etxetik, zen batziste telelana egiten? Hor da amare, amaretatik, hor er, momentuko denak arigida etxetik, salbu behar balimada atzulotuki pastu bulegotik zerbaiten baita. Baina bako txabere etxetik eta gero aldu zen hastean, batzuk oporretan izanen dira edo adikira hori antolatzen. Ez dugu uh, kanan dudekin ez dugu olako informazio xailik horrein uh, arte, beraz uh, aldiz hori uh, uh, behar behar man izanen da, zer egiten dugun uh, segitzen badu edo ukunago joiten bada, bada baina momentuko Uh, duguna eh, ahi salda emankizuna astero grabatzen duguna uh, Asteuntako eta ondoko asteko grabaketa ez estatua da. Uh, asteuntan pasatzen da joanen uh, astiana uh, grabatu duguna. Eta, eta gero adibigida haste honetan, haste honetan bukaeran eginen dugupundu bat ikusteko eldu asteko azteko aktivitatea zer izanen. Tambien mentuko ez dakizue zenbat denborazilea honen duen egoerak? Ego Gauza da, dela bakarrik balin bada bi aztekoa. Bon, momentuko dit a, programazio bedezibatek egiten aldugu eldu den aztian, baina ikustleerentzat eta eza gauzan aldatuko. Aliz luzatzen bada, pentsatzen dut... A, Berdugula antolatu eta berda Ego inguruari inguru zerbait adaptatu uh, piskat zerbitzu uh, moduan zer eskaintzen aldean uh, gure ikusleheri uh, piskabat uh, laguntzeko gara jortan uh, bizitzen dutenak harintzeko. Uh, Ekonomikoki ez dakit uh, ondorioak ukanen uh, dituen kanaluz erantzat? Um, momentuko zailada erraitea uh, esgira zerbait non eguneroko diru hartzeak baden uh, beraz uh, EP ertain bat Eko efetuak e, izanen dira eta zertu behar dira hori ondoko ondoko egunetan eta aldiz uh, interesgarria jazgargia izanenndan ere ustez eta hortan sarea uh, mugiarazten dugu hortan, uh, ba, pixka bat gure edabilen sarea baita ere beste Euskal egin ari diren beste jenden sarea, uh, ba, elkartzea el eta gu eta zegarrekin ikusteko nola ba sese nulla condorio a eta elkarlana el karlana aldi el urtartik ere elkarlana karlana el karlana tika tera vide